Megyenek szívesen kiratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalát, és hogyha módjukban áll, akkor támogassák a két főstábot a Patreonon keresztül át, és viszont kívánom. Az élőmisor egyetlen vendége ma, kisambrus főigazgató. Én szoktam azzal a fordulattal élni, hogy külös tekintettel, ha valaki törzs vendég, mint ön, nincs olyan nagyon sok már belőle, változnak az idők egy saját maga által választott témával kezdjen, amit ő talál fontosnak függetlenül attól, hogy én egyébként a beszélgetés menetében, keretében rákérdeztem volna. Akkor a hideggel kezdenik, mert... Miről szólt a dolgozata? Ugye a hideg miatt sajnos ilyenkor mindig jobban ráirányul a figyelem arra, hogy azért egy nagyvárosban élünk, ahol sűrűn lakunk, mégis uh, minden évben fagynak meg emberek. Vagy az utcán, vagy a lakásuk udvarán, házuk udvarán, vagy néha még megtörtént, hogy benne a lakásban is. Hány ember? És... Uh, Hát azért ez éves szinten ez átlagosan 40-50 ember. Igen, azt Ezt írja, jönni. itt a hideg idő, mit tudunk tenni a kihűléses halálesetek megelőzése érdekében. 2020 és 2023 között 155 ember haltagul. És ugye ebben az időszakban azért Covid volt, tehát hogy még az is igaz volt, hogy a covid időszakban ha jól említszom, az adatra kevesebben haltak meg utcán, mert hogy egyébként kevesebben is voltak. Sok hajtalan ember hazament már abban a szempontból hogy a vidéken, vagy más terpésen keresett magának lehetőséget, de egyébként az a pontos, Ez azért nagyon érdekes, amit mond, bár egyáltalán nem ide tartozik, hogy például abban a keretben, ahol én lakom, a hegyvidéken, a kutyapár sikeréhez... A fáma szerint jelentősen hozzájárult az a szociális tevékenység, amit a Covid idején a kutyapárt végzett a nyugdíjasoknak alapvetően az élelmiszer, de egyében látását tekintve. Ez könnyen lehet, mert hogy egyébként a, a, pont ez a hideg irányítja rá a figyelmet arra, hogy sokan vannak olyanok, akik nem amiatt hallnak meg, mert az utcán élnek hanem amiatt, mert egyszerűen magányosak, és nem figyelnek rá, senki nem figyel rájuk, elesnek bármilyen hirtel rosszul lét, és kihűlnek a lakásban, kihűlnek a házuknak az udvarán. Nagyon érdekes adat, hogy a több, mint a fele a belvárosi környezetben, azoknak az embereknek, akik megfagynak a, a télen, több, mint a fele belvárosi környezetben él. Tehát ott leni a, a halál. Nem, nem az a sztereotípja igaz ebben, vagy az a téfít igaz ebben, hogy ilyen erdős, kunyhós területre behúzódnak az emberek, és ott érje őket a hideg, hanem sajnos ezek között a házak között, amik között most is vagyunk, kapuajakban történhetnek meg ezek a tragédiák. És szerintem ez a hideg mindig alkalom arra, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy milyen, Ellátó rendszer működik ebben a, a városban, egyébként sok szempontból észrevétlenül, és ennek a rendszernek, ennek a szociális rendszernek egyébként nagyon aktív tagjai maguk a budapestiek is. én hozta fel az előbb a covid példaként. akkor szem... én, csatlakoztam. Akkor a Covid alatt ö, ö, vettük észre, hogy milyen szerepe van azoknak az, sét... az embereknek, hogy lemennek sétálni az utcára, ismerik a környéket, és valamilyen változást látnak, hogy abba a kapoljban szokott mozgás lenni, az a, az, az ember az napok óta csak ott fekszik, hogy ez egy jelzőrendszerként működik, és amikor a Covid alatt kiárási tilalom voltak, akkor ez a jelzőrendszer eltűnt a, a városból, és egyre nehezebben vették észre az utcai munkások, hiszen az őszámuk sem volt túl jelentős, meg most sem az, hogy valamilyen probléma történhetett a a utcán élőkkel, vagy egyébként azokkal az idősekkel, hiszen egyébként akik megfagynak, a 60 a az 60 év feletti sajnos, és mondom nem mindenki közülük az utcán él. Igen. Uh, Levin morbid a kérdés, de Akár Kelet-Európában, vagy Közép-Kelet-Európában, attól függ, hogy sorolja Budapestet, akár e, nagyobb relációban azok a számok, amelyeket ön Budapest kapcsán, mint fővárossal kapcsolatban említett azoknak van egy nemzetközi összehasonlítás. Nem néztem. Nyilván lehetne adatokat, ugye azért persze két nagy várost is nehéz összehasonlítani, Igen. mert Bécs és Prágát és Pozsonynak az alapterületét megnézzük, azért ezek kisebbek, mint önmagában Budapest. Budapest 525 négyzetkilométeren terül el, azért vannak fás, erdős részei, Ritkában és sűrűben lakottak. Persze ez most minden nagyvárosa igaz önmagában, de hogy a négyzetkilométert tekintve, nagyobb Budapest nézetkilométerben, mint szigorúan Bécs, nyilván sokkal nagyobb, mint Pozsony vagy Prága, és lakosság számra is igaz az állítás. Nem hasonlítottam össze, mint a számokat, nem is ez volt a valahova szándékom, amikor ezen gondolkoztam, és eztán erről végül írtam, hanem az, hogy akkor egy kicsit irányítsuk rá arra a figyelmet, hogyha ilyen hideg idő van, akkor hogy is működik -e egy városintézmény? Igen, e, ugye az ember óvatal bánik azokkal a beszélgetésekkel, amelyek kamerán és mikrofonon kívül zajlanak külös tekintettel, hogy ezek ugye nem titkos felvételek, és mi beszélgettünk négy szem közt a hajléktalanságról a Budapesten, és próbálok úgy fogalmazni, hogy ha nem akar erre bővebben kitérni, akkor ezt elegánsan meg tudja tenni, hogy azért az egyes kerületeknek a hajléktalanokhoz való viszonyulása nem mindig a leghumánusabb. Én ez tény. Ugye egyrészt adódik az, hogy a, nagyjából a rendszerváltás óta kialakult egy intézményrendszer és azért ez nem sűrűn változik, emiatt néhány kerület, még azt is mondom, hogy jogosan azt mondja, hogy hajtalan szállókban lévő sűrűség, az néhány kerületre fokozódik, mondjuk ilyen a nyolcadik, a tizeharmadik, a kilencedik, csak hogy akkor néhány. És néhány kerület meg, mint hogyha nem vette volna ki ebből a részét, és akkor egy kicsit visszább, hogy egy jó hajlítan ellátás, valójában olyan, Prágában sok olyan intézmény van, hogy a környéken lakók se tudják, hogy ott ez egy hajléktalan szálló. Mert hogy nem több szállók, ezek nem 200 ágyas eh, nagy intézmények, hanem kis eh, léptékű eh, intézmények, Ugye ahol... arról beszélünk többé-kevésbé, hogy a lakosságnak, a hajléktalanokhoz való viszonyulása az nem igazán pozitív általában az emberek nagyon toleránsak, de nyilván, hogyha ez úgy érzik, hogy ez valamilyen problémát jelent számukra, akkor nyilván már nehezebb ez hozzá, és egyébként ezt én megértő vagyok, mert nem lehet ebbe ilyen bigott módon menni, hogy beleverni az emberek, hogy értsék meg, hogy attól még, hogy valakire rászólunk, hogy ne ott a padon aludjon, attól még neki nem lesz lakása. De azt is értem, és azt is meg kell értenünk, hogy másokat meg zavar, hogy a, ő a, padok, a parkokat használni szeretné, és ott az emberek. Igen, életi, tehát, ha már a padoknál tartunk. Ugye, ha jól emlékszem, most már a metróban is úgy van kialakítva az ülő alkalmatosság, hogy ott lefeküdni ne lehessen, a 13. keretben némileg meglepődtem, amikor ugyanezt tapasztaltam, és hát nem állítom, hogy ültem az elmúlt időben Budapest összes padján, de ezek a padok az elmúlt időben a korábbi képüköz képest jelentősen átalakultak a szónak abban az értelmében, hogy megjelentek rajta olyan elemek, amelyek kifejezetten azért vannak rajta, hogy azon feküdni ne Vannak ilyenek, tehát én is láttam olyan keleti fejlesztéseket, ahol ezek voltak, mondom, ebben tényleg Megértő vagyok, mert hogy azt mondják az emberek, hogy ők használni szeretné a közparkokat, nem pedig az kedvelgetni, hogy mások meg ott élnek. De azt is hozzá kell tennem, hogy attól, hogy elzavarjuk a parkokból az embereket, már ugye a, akik akiknek nincsen máshol lakniuk, attól egészen Jó, biztosan nem lesz lakása. a padoknak az elmúlt időben való lényegesen nagyobb feltűnése mit mutat? A, korábban nem voltak ilyenek. Már, hogy a padoknak a feltét. Hát amelyeken Ezek az elemek. Nem megint. tudom, hogy egyébként ezekkel nagyobb számban most az, nagyobb. hogy ebbe a mennyiségi mutatóversenybe biztos nem tudok belemenni. Nem ismerszem, nem láttam. De voltak, biztos, hogy voltak. Hát néze, akkor másfelé járunk. Ugyanakkor a dolgozatában, amit írt, megjelenik nagyon sajátságosan a palackozás. Igenis probléma. Igen. Ugye bejött az, hogy 50 forintért vissza lehet váltani a műanyag palackokat és a sörös dobozokat, csak egy példát hadd mondjak, hogy ez azt jelenti, hogy ha jól fut a magyar válogatottnak a szekere, mint ahogy nagyjából most ez igaz, akkor szinte biztos, hogy teltház előtt játszik a puskásban. Ez akkor azt jelenti, hogyha minden nézőre számolunk átlagosan egy valamilyen üdítős palackot, ásramizses palackot, vagy sörös dobozt, amit meccs után előtt megiszik, akkor ez azt hát jelenti, Hát alatt nem belőle, be, be, de nem Igen, de azért mondtam, hogy Igen. akkor ez 30 millió forint van ott az a környéken, az utcán. 30 millió. És, és most csak egy eseményről beszélek, és mondjuk egy Margit-szigeten, ahol turisták vannak, vagy egy várba, ott szintén ugye nagyon sok palasz biztosan bekerül a, a köztéri gyűjtőkbe, mert egy turista a nagy valószínűséggel nem fog azzal foglalkozni, hogy ezt ő keresse majd egy boltot, ott sorbáljon, bedobja, kiválaszza azt a nyelvet, amit ért, kapért egy vouchert, amit nem ért, és utána levásárolja. És ha vesz hasonló terméket, akkor kezdődik az egész előről. Tehát ebből következően Tényszerűen megjelent érték a kukákba, és hogyha valami megjelenik, arra kialakul egy piac. Hát ugyanaz valószínűleg, amit ön is, hogy lehet látni azt, hogy kukaborogatások vannak a városban, emberek nagy zsákokkal járnak, és próbálnak keresett kiegészítésként, vagy fő megélhetési forrásként ezzel pénzűteni. Ez egy adottság, tehát most ezzel nem tudunk mit csinálni. Mit Ugye, amit egyrészt, hogy a Szerintem kell nézni, hogy ha van egy gazdasági, közgazdasági helyzet, akkor arra reagálni fog a piac. A piac úgy reagál, hogy ez egy megélhetési lehetőség, ami ilyenkor munkaerőt vonz be. Most ezt direkt szándékosan így sarkítottam le ezt a kérdést, mert hogy tényleg is egyik ez történik. És azt érezzük a budapesti köztörlöteken, hogy jelentek meg olyan, hajléktalan emberek, akik Budapesti szempontból biztos, hogy hajléktalan emberek, mert nincsen állandó lakhatásuk, akiknek az a megélhetési formája, hogy valószínűleg vidékről jöttek Budapestre, és összeszedik ezeket a palackokat, visszaváltják őket valamilyen formában. Utcai szociális munkásoktól származó történetek szerint azért néha ennek van másodlagos piaca is, hiszen készpénzre igyekeznek sokan váltani, de készpénzt a gépek önmagukban nem adnak, vagy Vócsát, vagy kártyára utalják vissza a pénzt, ugye általában az utcán élőknek kártyája, ha van, akkor is ra ra van rajta levonás, tehát hogy valamilyen korábbi tartozások miatt az odaibe beérkező pénzeket könnyen lehet, hogy, hogy levonnák róla, ezért készpénzhez próbál jutni, ez pedig másodlagos piacot okoz. Mi azt érzékeljük ezekben a napokban, hogy megnövekszik a... Szállókon az igénybevétel, ami nem csak a hideggel van összefüggésben, hanem az biztos, hogy a palackozásnak van olyan hatása, hogy Budapestre új eh, emberek jöttek, akik ebből próbálnak megélni. Lehet, hogy egyébként egy kis vidéki még van valamilyen eh, lakhatási formája is, akár szívességi alapon, de Budapestre ez már nincsen, és emiatt ott a közteleteken vagy hajtan szállókon próbálnak meghúzódni. Határterület, de nem kell vízumot váltanak a következő témához innen, ez pedig a BKK rendészet. Így jó. A BKK rendészettel kapcsolatban még az önkormányzati választás előtt volt egy vita, és lehet, hogy rosszul emlékszem, de ott alapvetően nem arról volt szó, hogy kevesen vannak, vagy sokan vannak, hanem az egyik azt mondta, hogy kell, a másik pedig azt mondta, hogy nem kell. Én erre rosszul emlékszem? Igen. Mert hogy egyébként van. Hát egyébként jelenleg is van. De, hiszen, De ugye, akkor rosszul emlékszem? Három szereplő látja jelenleg a rendészeti funkciót, hogy van a BKV-nak biztonsági őszolgálata, van a BKK-nak biztonsági őre, és van önmagában mint mint közteletfelügyelet. A kampány szerintem nem erről szólt ebben a történetben, hanem a főpolgámester, amikor a kampányban kellett ezen a javaslatállnak, azt mondta, hogy... Ezt ne egy ilyen hajléktalan ellenes intézkedésként állítsuk be, ugye az volt Mert a szlogan. Az volt. Hát az volt a szlogan, hogy a busz nem hajléktalan Na. szálló. Hogy a, a deviáns elemek, azok hajléktalanok, és azok ne utazzanak a... De az benne, hogy van ilyen. Én nem mondom azt, okay, hogy a, a, a, mindenki... Jó, aki... de, de akkor azzal a mondattal, amit ön mond, és aminek én kisebb jelentőséget tulajdonítottam, vagy képes voltam elfelejteni, azzal viszont visszamegyünk az előző témához, nevezetesen az, hogy ma hajléktalan ellenes megnyilvánulással, Rokon szembet lehet kelteni személyünk iránt, abból adódóan, hogy az embereknek egy része, és nem kis része, hajléktalan ellenes. Erről volt szó az előző beszélgetésünkben részint viszavé. Ebben most fafejű leszek, és azt mondom, hogy nem akarom elfogadni, hogy van ilyen ez Én ezt értem. Jó. tudom, uh, önnél ez nem fafejűség, önnél ez egy ilyen uh, szociálpolitikai elrendeltetés, hogy megpróbálja elérni az embereknél, hogy nagyobb érzékenységet mutassanak uh, elesett embertársaik iránt. De, és, és lehet, hogy azért mondom hogy lehet, hogy fafejű vagyok ebben, mert hogy biztos tudnék még én is e, több közönkutatást hozni, ami e, igazat adna önnek is cáfolna engem ebből. De légal a Igen sajnos, ezek, ezek borzasztó szavak egyébként, tehát szörnyű ezek, és nem is értem, hogy e, e, miért e, gondoljuk, hogy egyébként ez megoldás. Lenne. Még egyszer mondom, tehát én soha nem láttam olyan embert, aki lent él egy matracon a kávintéri aluljáróba, ez egy probléma, tényszerűen, ott él, oda megyünk hozzá hatóságilag, és azt mondjuk neki, hogy fejezze be a hajléktalankodást, és csinálja otthon a négy fal között. És ő föláll, összepakolja a cuccát, előveszi a lakáskulcsát, és hazamegy. Ilyen a világon nincsen. Lehet próbálkozni azzal, hogy szállókra költözzenek be. Egyetértek. Ez a cél. Az a Probléma, hogy van egy bizalmatlansága mindenkori hatóságokkal szemben ezeknek az embereknek, vagy legalábbis egy részének. A bizalmatlanság lehet, hogy jogos vagy jogtalan, lehet, hogy a szállóval kapcsolatos berzenkedés jogos vagy jogtalan, de kényszeríteni embereket nem tudunk. menjünk vissza akkor, ahonnan jöttünk, az már a második fejezet volt. Volt-e arra nézve statisztika egyébként, hogy tényleg több hajléktalan ember tűnt fel a tömegközlekedésben, vagy ez csak egy érzete volt az utazóknak? Én úgy megint arra megyek vissza, hogy szerintem sem ön sem, én nem tudjuk megmondani egy embertről, hogy ő hajléktalan. Én voltam az, aki annak idején föld alatt való cimmel hajléktalan műsort csináltam a magyar rádióban, hogy kinézett rasszizmus valakiről azt állítani, hogy hajléktalan, miközben lehetséges, hogy volt. Ezzel együtt azt kérdezem, hogy akkor, amikor végül is megszavazták ezt, és a BKK rendészet, majd januártól nagyobb számban lesz jelen a tömegközlekedés, Járműveken, járműveken, akkor valójában rosszul, de minek adták be a derekukat. Hát egyrészt a közgyűlési többség szavazta Igen, meg. ez egy fontos dolog. Másrészt? Tehát ugye ez az egyrészt. A másrészt pedig, hogy az eredeti javaslatot próbáltuk olyan főpagásti módosítóval kezelni, ami, aminek az a végeredmény, és akkor beszéljünk egyébként az, az objektív tényekről. Január 1 a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság keretén belül akkor egy speciális csoport jön létre, aminek az lesz a neve, hogy BKK rendészet. Ezeknek az alapja köztelett felügyelők lesznek, hiszen nekik van kicsit több jogosítványuk, mint egy lesznek átcsoportosítva. Belső átcsoportosítás, illetve nyilván, hogy a költségvetés lehetőséget ad rá, lehet, hogy még a mai napon ahogy beszélünk is még erről az általános költségetési keretekről, akkor ebben az esetben új embereket tudnak fölvenni. Plusz, és ez mondjuk a belső szinergiáknak az erősítése, hogy a meglévő BKK biztonsági öröket és a meglévő BKV biztonsági öröket is integráljuk munkaszervezéssel ebbe a rendszerbe, tehát ők is be tudnak segíteni. Erre mondtunk, azt, hogy egy 75 fővel el tud indulni, és nagyságrenden még egy 20 fővel ki tud egészülni. A teljes a... bizonyos járatokon, bizonyos napszakokban. Csináltak egy e, térképet erre a BRFK-val, a, a BKK-val e, bejelentési naplója alapján a főriben a kollégák. Kiszűrték, hogy mely viszonylatok azok, amik a leginkább e, veszélyeztetettek. A hát, adatok. Persze. Azért nagyon sokat adattal dolgozunk. Tehát azért azt látjuk, hogy hány helyen volt és korábban is voltak nyilván ellenőrzések, azért lehetett a sajtóból olvasni, hogy összehangolt ellenőrzéseket folytattunk, mondjuk a 4-6-os vonalán. Szerintem szóval a 4-6-os a legnagyobb utasforgalmat lebonyolító viszonylat Magyarországon. Tehát azért a Mávval összehasonlítható, és nem Máv egyes vonalával, hanem a Máv méretével összehasonlítható utasmennyiséget szállít. Többet utazom a 4-6-os, mint Mávom. Én. Igen? É, és ezekre a vonalakra meg tudták csinálni, úgyhogy úgy szervezik meg a, az indulást, ezzel a létszámmal, hogy ezeken a Mit beszélyt... Mit tudnak csinálni? Jelenlét, nyilván az egyik, a más... Lesznek felöltöző. Hát mint egy felügyelő tehát hogy el te lehet látni őket, tehát ez a fontos, hogy látszani is kell ebben a történetben, hiszen ennek is van esetleg visszatartó ereje. Köszön, visszatartó ugye, ereje a mihez képest? Tehát ők valójában Mit fognak kiszűrni? Amit egyébként most is meg tudnak csinálni, mert ugye többletjogosítványt az törvényben kaphatnának, és nem is gondolnám, hogy ez lenne helyes irány, hogy nem tudom, valami önkormányzati rendőrségi modell irányába mennünk kell. Mit tudnak csinálni? A köztelet felügyelő, ha valaki megsérte az utazási szabályokat, akkor leszállíthatja őt. Ugye az utazási szabályok megsértés... az utazási szabály megsértés... A másokat például zavar. Ott most nyilván Azért, bocsánat, aludni már. Ja, Egyetem is aludt már ez nem, ez után, nem, ez, haza bele. Ez, ez, ez, ez nem egy. Ez egy kérdés volt. Tehát, aludni, aludni pontosan abból lehet. adódóan, amit ön említett, és ahogy beszéltünk a hajléktalanságról, a kirívó magatartás, és egyébként, hogy valaki megpróbál életvitelszerűen tömegközlekedéssel lenni, beleértve ide azt, hogy hosszú ideig ott lenni, mert ott meleg van, ott tud ülni ez önmagában elegendője ahhoz, hogy valaki megkérdezze tőle, hogy hova megy. És ha erre nem tud válaszolni, akkor felajánlja neki, a szálljon le. Nem. Hát, hogyha neki van arra jogosultsága, Mondjuk bérlete, jegye. Hogy utazon azon a járművön, akkor ő bármennyi megállót a jegyével bérletével megtehet. Tehát azért, mert valaki utazik hosszú utazik, Jó, tehát a békák, Az a, nem békák, a rendészet, nem, rendészet az egy vizsgálattal is foglalkozhat. Nyilván erre vannak a felügyelők, hogy a, a, a, a, a egy vizsgálók, de hogy egy, egy BKK eh, rendész, hogy azt mondja, hogy ön úgy viselkedik a járművön, olyan magatartást tanúsít, és még nem is a bűncselekmény irányában megyünk el, tehát nem garázdaságot folytat hanem olyan viselkedés, ami a szabály szerint kizárásra... Egy ilyen hat. kommandó Nem kommandó, az Nem kommandó, de, tudom, nem, nem, nem, van, csak de azért, most... mert, mert nagyon rossz szavakat kezdünk én, el használni é, é, é, ebbe a történetben. Az egész nagyon rossz. Én ezzel pont enyhíteni akarom a történetet, nem pedig ráerősíteni. Akkor ez a, nem tudom micsoda, ez hány főből áll? De általában egy, jár, egy járőrpáros megy ilyenkor. Tehát ők akkor végigmennek azon. De illaton. a páros kiből áll? Egyrészt a BKK rendészetből más egy is. Hát ez az. BKK rendészet. Erről beszélünk. De ők vannak ketten? Ketten. Miért kell ez ketten? Mert hogy hányan legyenek? Hát Mert azért, mert egy, tudják segíteni, a rendőrök is elvek párosával járnak. Hát, Én azt sem értem, de kell mert? nekem ezt Nem. Igen. Szerint Jó, hát valós. a rendőrségnél más ott, ott talán a tanú, hogy, hogy ő egy... a másiknál? Hát ugye pontosan ott tartottunk, hogy nem bűncselekmény. Értem, de is. Ott is kell. És ketten vannak, tehát most ez azt hiszem, hogy... Jó, ketten. ketten ke, szempont. Ke, ketten vannak. Um, Ettől jelentős tömegközlekedési látképváltozást vár a főváros? A fővárosi közgyűlés ezek szerint igen. Meglátjuk. Tehát, hogy, hogy én nem akarok ebben se húrá optimista, se pessimista lenni, nézzük meg a tapasztalatokat, meg hát legfőképpen nézzük meg, hogy van-e arra forrás, hogy ezt bővítsük, mert nyilván ez egy humán erőforrás igényes terület. Tehát minél többen vannak, nyilván annál nagyobb területet lehet lefedni. Igen, itt, itt, itt meg is van a leágazás, ugye ember, ugye arról is szó van, hogy nagyon jó őket Szállítják, de akkor ott majd ott fogynak-e meg a ez megállóban? Másfelől, hogy milyen kötelezettsége van a bussofőrnek, harmad rész pedig, hogy a diszpécsers szolgálat bővítéséről jelenleg nincsen szó, tehát hogy ez se fejeződik be, ez a történet magának közlekedési járművel, amikor felszólítják az illetőt, hogy szálljon le. Tehát jelenleg is működik egy protokoll, és ez nagyon fontos volt számunkra, hogy ez, ez nehogy elfelejtődjön. Hogy attól, hogy valaki leszállítanak a járműről, és ő mondjuk tényleg nincs hova hazamennie, akkor ebben az esetben, azért főleg ezekben a hajnali fagyok környékén, az könnyen ott fagyhatna meg a, a való az utcénem. Ezért én feladata az a járőrnek, hogy szóljon a diszpécserszolgálatnak, a mehelynek van egy 24 órás diszpécserszolgálat ilyenkor a hideg időkben, hogy egy utcai szociális munkás akkor ott menni, és felajánlják neki, hogy akkor valóval beviszik valami szállóra, ne ott legyen kint az utcán. Ugyanez igaz, nem csak majd lesz ez igaz, hanem most is igaz, és a múltban is igaz volt A elmúlt években, ezt erősítettük, ezt a kapcsolatot. A buszvezető azt látja, hogy valaki a padon alszik egy buszmegállóba, a külsőn, akkor abban az esetben szóljon be a BKK diszpécsesszolgálatának, úgyis online kapcsolatban vannak szinte végig, hogyha vannak forgalmi akadályok, és jelentse, hogy ott van valaki, és a szolgálat pedig tud kiküldeni segítséget. Tehát, hogy ennek az intézkedésnek semmi sem képes lehet az a végeredmény, hogy valaki emiatt fagyjon meg. Az Mennyiségi úgy, vagy minőségi kérdés, hogy nem 200 emberről, hanem 75-ről. Hát szóval. nyilván a kettő összetartozik, csak azért vagyok ebbe óvatos, mert könnyen dobálózzunk ezekkel, hogy akkor még vegyünk fel 75 meg 200 embert, csak közben meg a költségvetésnünknél még egyszer szorított rajtunk a kormány, hiszen jövőre, azt gondolják, hogy mi 75 helyet 90 milliárd szolidatási hozzájást fizessünk be, és minden iparizási adó növekményünket elveszik. Tehát, hogy azért ebben lehet nagyokat álmodni, én is tudok nagyokat álmodni, csak ebben a ciklusban. Jó, ja, akkor együtt... beszélünk a költségvetésről, de előtte még egy mondatot legyen szíves mondani, hogy mégis lehet népszavazás a budapesti olimpiáról. Ez mit jelent a szó fizikai értelmet? Hát, hogy megnyitotta az alkalmat arra a kurja, hogy ha... Jogerősí válik az ítélet, akkor elkezdhetik a kérelmezők összegyűjteni az aláírásokat, és az aláírások megfelelő az összegyűjtése után a főváros saját pénzén a törvény miatt köteles egy népszavazást rendezni. Ezek mekkora számok, hány kell hozzá? Hát az az összegyűjtendő aláírására nem emlékszem, és nem akarok most blattolni a dologba. Ugye most még nem ért véget a jogorost időszak, tehát lehet, hogy valaki az alkotmánybírósághoz fordul, már át, amilyenkor szoktak. Műgyerden az volt a véleményünk eddig is, hogy olimpiáról e, legyen erről a budapestieknek kell dönteni, akkor kell döntenünk erről a budapestieknek, amikor értjük és tudjuk, hogy mit jelentene ez. Szerintem azért még messze vagyunk attól, hogy értsük és tudjuk, hogy egyetlen szóba jöhet-e bármilyen fajta olimpia. Én egyébként attól is óvatos lennék, hogy úgy kötelezi el magát a város egy olimpia mellett egy népszavazással esetleg, tehát mondja azt, hogy akár igen, hogy nem tudjuk, hogy ehhez kapunk-e kormányzati segítséget. Ez a város önerőből nem tud olimpiára felkészülni. Költségvetés folyószábla. Ugye most uh, november közepén vagyunk, uh, az utolsó, nekünk az a célunk, hogy december, nem az a célunk, ez a, ez a muszáj kategóriánk, hogy december... Kik a mondatát a pozitív nullával. Mi a pozitív nulla? Akkor ez plusz 2 milliárd volt. Csak ugye egykor a költségvetés esetében azért a plusz kettő, plusz, pozitív nulla, mert hogy egy 440 milliárdos működési költségvetés esetében, hogy ez most pont nulla forintan áll, vagy két milliárdon, ez persze nagyon fontos lehet a legvégén, de azért amikor beszélgettünk erről utoljára a közepén. És annyi volt, hogy az október 1-i dátum volt a fejemben, nem a 15 ami lehet, hogy biztos egy probléma, de hogy azért a, a hónap elejé és hónap végi számokat szoktam megjegyzni. a Közben is minden nap nézem, de most ez teljesen mindenki történik szempontjából, hiszen az a lényeg, hogy nekünk december 31-én vissza kell fizetnünk a folyószámla tartozásunkat. Ehhez ah, Hát a folyószámla hitelünk, keretünk az maximálisan, az 30 milliárd forint lehet most már ebbe az utolsó e, időszakban. E, nyilván nem vagyunk ott a, a környékén sem. Ugye iparúzis adóbevételünknek kell lennie még ez évben. E, még vannak kínlevőségeink a kormánynál, amiket várunk, hogy befolyjanak. Van, erre is kell béterünknek lennie, Úgy dolgozunk, hogy mi van, hogy a kormány nem adja oda ezeket a pénzeket. Nem Láncid? fizetik trolli. Lánchíd is benne van a költségvetésben, trolipénzek, Lánchíd, EU-s amiknek elkezdtünk költeni már saját forrásból elül, megelőlegezve, annak érdekében, hogy legalább haladjunk ezekbe a programokba. Ezeknek az összege együtt mennyi? Hát azért ez, hogyha mind összeadom ezt, csak ezt a három tételt, akkor ez azért olyan 19 milliárd környékén van. És ezeknek a jogi alapja, amiközben meg volt vagy legalábbis önök úgy gondolták, vagy a főváros úgy gondolta, hogy megvan. Rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni. Mégis mekkora valószínűségét látja, hogy a kormány ezt egyszer ugyanúgy fogja lát mint a főváros, legfeljebb elnézést fog kérni a késlekedésért. Elnézést nem fog kérni. Hanem okay, ez most egy útverjessági fordulat volt. Nyilván daraboljuk. A Láncid esetében nem tudom, hogy ennek Budapestiek véleményével ellentétesen meddig akar a kormány ebben gondolkozni, de, de hát ezt a végtelenségig csinálhatja ez. Hát nem túl, peresíthető. Ez a része nem peresíthető. Mert? Mert a kormányhatározott van róla, de szerződ, polgárjogi szerződés nincsen róla. Másik kettő. A tróli, tróli esetében ott, ott logikátlan, amit csinál a kormány, mert ott már ezek rég megérkeztek, ezek a buszok, végszámlánk van, tehát ezt már le is tudná hívni, ezt a pénzt Brüsszelből. szerződés is van. Egyébként van mögöttük kormányhatározat, akarok, akarok, operatív program. is. És azért egy peresítés, ez nem azt jelenti, hogy hónap után akkor fizet valami. Nem, nem. Csak Tehát hogy... a, szerintem ennél egyszerben, hogyha kifizetnék, mert, mert hogy logikus a kormánynak is, hogy kifizesse. Mert mondom, ezt azonnal le is tudja hívni Brüsszelbe ezt a pénzt. És a megkezdett EU-s program... Mert, hogy ez egy olyan program. Hát igen. És a megkezdett eu programoknak a finanszírozásánál pedig az van, hogy, hogy mi beletettük a saját pénzünket, hogy elinduljon. Ezek szerepelnek az operatív programba, amiről az Európai Bizottság a Magyar Kormány kötött egy megállapodást. Tehát előbb-utóbb ez is ide kell, hogy érjen, ha csak nem... Hát, ez kitől kéne megkérdeznie, hogy ezekkel mi van a pénzügyminisztertől, a közigazgatási minisztertől? Hát, Tényételesen az EU-s programok azok a Navrasis Minisztériumához tartoznak. Mi ezeket a Rendszeresen megkérdezzük, tehát vannak erre szakosított testületek, ezek az úgynevezett monitoring bizottságok, ahol ott az Európai Bizottság is, a magyar kormány is, meg közdevek között mi is, civil szervezetek is, ott szoktuk megkérdezni. De a trollibusz az például a Navracs ishoz tartozik. Hát EU-s pénz szekintetében minden Európai Uniós forrás az oda tartozik. Nem. Agrárpénzek kivételével. Meg okay. a Bóka. Nem. Jó. Jó. Nem, a, most nem benememembe a kormányzati szerződésműködés szintjén. Az Európai Uniós források felhasználása, operatív programok lebonyítása az a navesis Nem Rendben van, meg fogom kérdezni. Ugye már ezügyben előbbre léttünk a versenyképes járások ügyében is, ahol ugye kiderült, hogy ez a főváros is érinti. Igen, bár mondjuk a végrehajtását továbbra sem lehet érteni, csak ugye a nézőink, hallgatunk értsék, miről van szó. Szóval azt mondta a kormány, hogy ő az iparűzési adótöbletét a településeknek elvonja, Jövő évi töbletét elvonja, és ebből csinál egy alapot, és erre az alapra lehet pályázni a majd településekre. Igen, kivétel Budapestnek, mert ő ki van zárva belőle. Ez egy 65 milliárd van beírva a költségvetésbe. Az, hogy egyébként a magyar kormány honnan tudja hogy a magabiztossággal, hogy jövőre 65 milliárdos össziparüzési adó többlet lesz az önkormányzatoknál? Azt ne mert nem tudok rá választ mondani. De az is egy fontos dolog, hogy az, hogy töblet lesz-e, azt jövő év, december 31-én tudom biztosan megmondani. Sőt, még tulajdonképpen... De ezt meg a pénzügyminisztérium. Mit? Ezt a pénzt. De mi az, hogy megelőlek? Halvány köszönő is, vagy ezt is megkérdezem. Mert ugye, még egyszer mondom, van-e többlet jövőre ipari adóból. Nagy valószínűséggel nem tudjuk megmondani. Én most 0 és 5 közötti növekedést látok. Ha elvonja ezt az önkormányzatot, ezt a pénzt a kormányzat, akkor bizony, ilyen vakabundot játszunk, hogy vagy lesz többlet, vagy nem lesz többlet, de már a kormány előre el akarja vonni ezt a forrást a önkormányzatoknak a büdzséjéből, ami még egyszer mondom, pénzforgalmi szempontból jövő év végén fog kiderülni, hogy van-e, vagy nincsen. Hiszen jelenleg körülbelül tudom megmondani, hogy az idéi költségvetésben rögzített 303 milliárd, az teljesülje a főváros esetén. Mi most azt gondolom, hogy 99 os arány ö, környékén teljesülni fog. De hogy igazam lesz-e, azt évvégén derül ki majd. És erre egy rendszert felépíteni, amire lehet pályázni pénzekre a, a településeknek, az azért szürhál is egy kicsit, mert hogy milyen forrásat építik ezt a, ennek a működését. És még egyszer, van infláció jövőre is. Ez biztos, hiszen a kormány maga mondta, hogy 36 Nem emeli a kormány ebben a mértékben az úgynevezett kötelező feladokra adott támogatás, hiszen azt mondta, hogy kb. 1 kal emeli. Elvonja az iparűzési adó töbletet, növelni a szolidaritási hozzájárlás befizetési kötelezettséget, tehát egy település kevesebb pénzből tud jövőre gazdálkodni, nem reál értéket, nominális értéket, valós darabszámban, a pénzek darabszámát tekintve, mint 2024-ben. A régi fialajános biztos maliciózus megjegyzést tenni azzal kapcsolatban, hogy Exterde Tibor ilyen kérdésekkel tegnap nem szavarta meg Navracs és Tibort az Aréna című műsorban. De így nem mondtam ilyet. Um, februári kell, hogy legyen köcsövetés? Hát jogszabály alapján februárban be kell nyújtani, és Technikailag március 14-én még el lehet fogadni. Tavaly is volt ö, olyan kerület, aki idejében is volt olyan kerület, aki március 14-én fogadta el, emlékszem. De én azért kísérletet tennék rá, hogy ö, december 18-án elfogadja a közgyűlés a költségvetést, ez azt jelenti, hogy kb. december 1-e táján kerülne benyújtásra. Főpolgármester helyettes. Ezt továbbra is azt tartom magamat, amit eddig is, hogy ez a főpolgármester kizárólagos joga előterjeszteni bárkit is ezzel kapcsolatos döntés az övé, ő fog erről bármilyen döntést hozni, vagy a korábbi álláspontját fenntartani, mivel ez ő fog, ha kell, van új információ, akkor De nyilván De abszurdum ennek. létezik, hogy 2025. novemberében ugyanilyen kérdést fel lehessen tenni? Hát, ad abszurdum valószínűleg nem, hiszen, a, ahogy a kormányhivatal is mondta, egy bírósági eljárás végén, erre már van precedens, a kormányhivatal e, jelöl ki főpolgármester helyettest. Jó, rendben van, akkor 2025. novemberig nem kell várni. Köszönöm szépen, a héttel Köszönöm szépen. Viszontlátásra dörö.fi, vagy Kukac, gmail .com.